Качани. У Василя якось неприємно задерло в горлі Добре, ходімо так, щоб ліс був з правого плеча Кудись та вийдемо Миколо, а ти яку молитву знаєш? Отче наш А ти ні? Та знаю, але з цими клумками та серпом, який муліє у ребрах Підзабув трохи Отче наш і же єсі на небесі «Може, час прочитати, та й відпустить гидота», мовив Василь. І Микола, хитаючись під ношею, напівголосно почав читати. «Отче наш, іже єси на небесах, да святиться ім'я твоє». Та коли вже залив очі і почав пекти, вдалечі ні з'явилась чорна пляма. Василь, навіть одразу не збагнув, що щось змінилося. Повітря стало тягучим та обволікало лице й руки. Просуватись ставало все важче і важче, та нарешті його щось зупинило. Попереду стояла та стара горбата бабка, зігнута у поясі. Ну, що так довго ходили? Вже вечір на долі. «Може, заблукали чи ні?» Василь хотів щось сказати, та не зміг, тільки відкрив рота, як його ззаду штурхунув Микола. Василь озирнувся. «Ти що, не бачиш, що стою?» «Та я за молитвою трохи, Тея, забувся. Та я от бабу зустрів, що зранку бачили». «Яку бабу?» – запитав Микола. Василь обернувся. Та нікого і не було. То виходить, я її один бачив та чув. От причепилась нечиста сила, кумекав Василь, Та нарешті остаточно отямився, Та почув, як заголосили вечірню півні. Микола, досить бобоніти набре. Виходить, цілий день блукали з дуру. Треба було пройти далі та не звертатись по два рази. Ось і роздоріжжя, пити хочеться страшенно. І хлопці пройшли повставок, піднялися по схилу хвилястою стежкою до криниці і розляглися разом із кропивою на відпочинок. Ну що, Василю, набрав кропиви? Почув хлопчина і здригнувся, наче за спиною нікого не було. Може, хочеш... «Грушками поласувати. поласувати?» Промовив лагідний голосок, і хлопець відчув тонкий запах троянди. «Десь я його вже чув». Широким махом поклав хрест, озирнувся, Нікого не було. Та побачив у траві декілька смаковитих великих жовтих грушок. «Микола, ти нічого не чув?» «Та начебто ні», – відповів Микола, відпочиваючи біля криниці. «Та тут хтось грушки залишив. Бажаєш?» «Василю, а чи то не ті грушки, що ми хотіли набрати у відьми?» «Схоже на те», – задумливо прошепотів Василь. «Василю, а може то не блуд, що водив нас до вечора, а та чаклунка нам щось поробила?» Що ми наче пеклі з цією кропивою. Та за ті грушки, га? Микола, ти чув, що козак? Задумливо таляпнув Василь, дивлячись на грушки. Чув, Василю, чув. Від тебе і чув. Все ти знаєш, Микола. І про блуд, і отче наш умієш читати. Добре тобі. А грушки залишимо. Не треба хвилювати тієї нечисті. На сьогодні досить цих метарств. Так поспішали зранку, що на вечірню риболовлю не встигли. Та я не голодний, Василю. Вдома наберу інших. Отож, Миколо. Отож. Поп'ємо краще цієї святої води. Недарма тут образок стоїть. Ой недарма. «Ось така розповідь, козаче Степку», – мовив Чуб. «Та тут нічого такого, як писав той носатий, не чув», – відповів Степко. «Може й так, козаче. Тоді чи не спробуєш ти гарного кваску? Скуштуй!» І Чуб поставив на дубовий стіл добрий глечик із квасом. «То що, козаче, будеш куштувати вареники?» Чи чутки заважають? запитав хитро чуб. Та чого ж не скуштувати цих знатних вареників, якщо вже побував у такому славному хуторі? Оце добре сказав, витираючи вуса, муркнув чуб. А то якось за таку передачу е, схожу на збираю із глечика свіжої сметани? мовив чуб, та так гримнув дверима. Що лязнула клямка. Чи, може, козаку так здалося? Але полум'я свічки у різному свічнику здригнулось, замиготіло, та дивно затріщало, виблискуючи, спалахами. Тіні на стінах забігали, сплітаючись у несамовиті образи, і від ікон дивно потяглись до печі? А ці розповіді. Все одно не моторошні. А от наодинці щось у голову все одно лізе та насторожує, подумав козак та вирішив скуштувати квасу. Обхопив димчастий глек, потягнув до себе. Але руки були порожні, а посуд стояв на тому самому місці. «Маячня якась», подумав Степко. «Спробував іще раз». Та марно, тільки повітря хапав. Та ні, щоб козак не подужав ці хитрощі чуба. Сонливість умить минула. Степко повільно обома руками обхопив глек і міцно стиснув забурулі. Ха, мабуть, трохи задрімав, от щось і привиділось, промовив козак і потягнув до себе напій. Але той... Наче приріз до столу, навіть не ворухнувся. Добре. Козак перехрестив напій, піднявся, Вперся ногою в лаву і знову потягнув до себе щосили. От такої, в розпачі мовив Степан, Та якщо я не покуштую, то що я за козак? І він нахилився до краю, та вже замочив вуса, спробував відсорбнути пахучого напою, але не відчув ніякого смаку. Скільки не намагався, принаймні, хоч раз сьорбнути чи замочити язик, нічого не виходило. За дверима щось грюкнуло. Це повертався Чуб та ніс велику миску жовтої сметани. — Ну? Що? Щось сталося, козаче? запитав Чуб. «Та ні, начебто, нічого. Квасок у тебе дивний. Ось тільки вуса помочив. О, а чого чуб стерчить? Такого славного козака нелегко налякати. Ну, як квасок смачний, може ще налити?» Хитро повернув вуса і посміхнувся чуб. «Та ні, досить. Краще вареники». Відповів Степко. А може щось настрашило? А ти казав нічого такого у цих переказах. Чуб взяв глечик і відставив на інший кінець столу. Та якось ненароком зачепив краєчком та й вихлюпнув на стіл. Дивний цей квас. Як не постав його, обов'язково розілеш. Чуб поставив на стіл добру миску із великими, як коні, жовтими варениками. «То ось вареники, які ти згадував та просив. то чого ж ти так витріщився на той галечик з квасом?» «Та ні, щось перехотілося після кваску», – мовив Степан та подумав. «Цей, Цей чуб не рідня, рідня тому пацюку». пацюку. «То, може, вони, вони всі тут такі, тут такі на цьому, цьому хуторі?» «Ти з ким тут розмовляєш, козаче?» «Та ні, це я так сказав до себе». «Дивний ти якийсь, розповіді тобі не цікаві, квасом не смакуєш, вареники не довподоби. То, може, щось було?» «Може, і було», – скупо відповів Степко. «Пора спати, Чубе! Пізно вже! Завтра довга дорога додому!» Тільки заголосили перші півні, як Степко був вже на ногах. Чуб вийшов проводити. «І все ж дивний ти козак, Степко! Не вечеряв, сніданку не торкнувся, то, може, розповідь не сподобалась?» «Чубе, а той чорний квас!» «Ти сам робив?» «Та ні, привіз той козак із села, якого блуд водив, знатний, з березового соку на сушені, тут такого не бува» «То бувай, Чубе, побачимось, може ще почуєш якісь перекази» Заспішив козак, бо вже півні голосили першим променям святого світила Анатолій Покалюк «Блуд. Розповіді Чуба» Читав Руслан Алексіюк Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Дякую автору за дозвіл опублікувати його на нашому каналі. Української має бути і більше. Підпишіться, будь ласка, на канал. Подобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Напишіть, будь ласка, декілька коментарів. Це дуже сприяє поширенню у YouTube. За можливості, підтримайте вихід нових книг на каналі, скористайтесь функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank, Coffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі.